«Не знаю, чи зможу кохати так, як ви», – сказав після паузи Олег. «Кохайте, як цей моряк. Кожен кохає по-своєму. Одне знаю, не віддам її нікому. Що це? Натяк на колу Зайцева? Чи на щось інше, нове? Життя ланцюг. Учора цей ланцюг обірвався для славетного поета. Сьогодні відзвенів для незнайомої дівчинки». Зовсім близько ударив грім. Краплі дощу тріскали на асфальті, мов тонкі скляні кульки. Запахло зволоженою землею, мокрим листям. Карита мчала підрясною зливою. Небо, я третє, приймаю виклик. Кініть книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих, Київ, 1957 рік. Читала Горлова, звукорежицер Поляндра.